«Ні, ти не розумієш. Усе не так просто. Я надто багато знаю. Справа дуже серйозна, аж надто. Не перебільшуй і не панікуй. Випий, прийми холодний душ». Той обхопив голову руками і заперечно нею замахав. «Мені кінець». «Ну чого ти?» – поплескав Дениса по плечу Георгій. «Ми живемо у правовій державі, у нас свобода слова, ти ж як юрист повинен це знати», – заспокоював Дениса Георгій. «Якраз як юрист знаю, що це не так», – заперечив той. Георгій після зустрічі з Євою ніяк не міг сконцентруватися на Денисових проблемах. Та й після... Перерваного солодкого сну було важко вловити, що там белько, чи п'яний колега, чи друг, чи як його ще назвати. Денис взяв його липкою рукою за зап'ястя. «Що б ти зробив на моєму місці? Я б на твоєму місці ніколи не опинився», – відрубав Георгій. Денис сухо засміявся і закашлявся. Георгій відчув щось неладне. «Я боюся, що папірець потрапив у руки наших ворогів». Георгій усе ще не міг нічого втямити. «Я не сплю вже кілька місяців», – пошепки продовжував Денис. Його очі горіли лихоманкою. «Може, завтра я пожалкую, що розповів тобі це, але я вже не можу, з мене пре. Нещодавно я зустрів Гена Морозова. Пам'ятаєш його? Він вчився на курс нижче. Зараз він працює в СБУ. Так от, він так на мене подивився, таким поглядом, словом, я зрозумів, що вклепався». Денис почав кусати нігті. «Я всіх підозрюю, навіть Ольгу, цю чисту дурепу. Інколи, мені здається, вона все знає, хоча це чистий абсурд. Вона не здатна на подвійну гру». Він скопив Георгія своєю спітнілою рукою за шию. На лобі й губах проступали краплини поту. «Я думав, я зможу, але я не можу». «Не можу!» – пошепки закінчив він, дихаючи Георгію в обличчя тютюном і перегаром. Георгій поплескав його легенько по спині. «Усе буде добре, старий! Усе добре!» – і повів його до ліжка. Вранці Георгій прокинувся від ступку вхідних дверей, підвівся, щоб наздогнати Дениса, але потім передумав. «З Богом!» Євдокія не дзвонила, отже він не справив на неї враження. Георгій галився і уважно роздивлявся своє обличчя. Для будь-якої іншої жінки він – заповітна мрія, чого б вони не віддали за ніч, проведену з ним, або за запрошення в ресторан, яке подарував він цій незайомій жінці. А вона, Георгій, із здивуванням відчув, що йому аж ніяк не хочеться засуджувати цю Єву. Навпаки, він шукав причину у собі, що в ньому не так – Може, він недостатній аристократ, як для неї? Турниці, її фінансовому становищі. А може, вона має чоловіка? А я зробив їй майже непристойну пропозицію. Ні, вона не схожа на жінку, що має чоловіка. Пересуваючись по місту машиною, він завжди намагався прокласти маршрут через вулицю Тарасівську. Це йому приносило якесь нове відчуття, раніше невідоме. Приємний ще і збудливе хвилювання. Йому достатньо було просто подивитися на старий дореволюційний будинок, і його серце радісно і шалено калатало, як пацан сміявся про себе Георгій. У Георгія в житті було чимало жінок, однак у цій ситуації він просто розгубився. Як йому поводитися? Наполягати на зустрічі чи викинути Євдокію з голови? Весь попередній досвід був геть непридатним у цій ситуації. По-перше, жодна жінка не відмовлялася від Георгія з власної волі. А по-друге, по це специфічне хвилювання. Що з ним робити? Забігаючи в комітет, він несподівано побачив, як біля входу треться той самий Гена Морозов, про якого йшлося параноїдальному белькотінні Дениса. Побачивши Георгія, він кинувся до нього, невміло інсценуючи випадкову зустріч. Довго тряс рукою, розпитував про однокурсників, а потім немов між іншим спитав, як там Денис. Георгій насторожився, але не показав цього. Нормально. Ага, ну добре. Якщо що, то дзвони, сказав Гена Морозов. Що він має на увазі, під якщо. якщо щось стане віддуме про Дениса? Чи це просто невинна фраза? Отже, у Дениса не параноя, а рапто він і справді його веде. Треба перевірити. Георгій обернувся і награно весело запропонував Гені. «Може, якось підемо разом на пиво?» Той аж підскочив і аж надто швидко погодився. Навіть демонстративно записав зустріч у свій електронний записник, щоб не доведи, Господи, Георгій не передумав. Клюнуло, подумав Георгій. Ідучи по коридору в роздумах про Дениса і Гену Морозова, він наштовхнувся на віру Павлівну, яка в управлінні розподіляла путівки. Вона обожнювала Георгія. Побачивши його, вона розсвіла. Дорогенький Георгій Андрійовичу, ви, як завжди, такий елегантний, якраз сьогодні не дуже, зауважив про себе подумки Георгій. Що у вас, Віра Павлівна? Георгій поцілував в стару родимках, про те м'яку руку. «Гаряча пора, ви ж знаєте, відпустки, привітно сказала вона. До речі, є одна гарна путівка в санаторій парламентський. Не хочете спробувати? Та ні, ви знаєте. «Я ці піонер-табори недолюблюю». «А ви спробуйте. Там є свій шарм. Старий совковий шарм. Ви таке повинні цінувати». Він замислився. «Може, це те, що їм потрібно, аби збити оскому ностальгії за минулим та й забути про всі нинішні проблеми? Може, ви й маєте рацію? Я подумаю. Притримайте путівочку про всяк випадок. На кілька днів». Віра Павліна посміхнулася – Георгій теж. Люблять його жінки бальзаківського віку. Люблять.